Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen 16. August 2012 Barcamp-Bundestag Fraktionspolitik 2.0 der Piratenpartei Deutschland in Essen Die Piratenpartei Deutschland lädt Sie herzlich zum Barcamp-Bundestag ein. Die Veranstaltung findet am Wochenende 1.9. bis 2012 ab 11 Uhr im Unperfekthaus Friedrich-Ebert-Straße 18, 45127 Essen statt. Die Piraten werden sich dort mit der Arbeit einer zukünftigen Bundestagsfraktion beschäftigen. Die Konferenz ist als Barcamp geplant. Erwartet werden über 100 Teilnehmer aus dem Bundesgebiet. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Auf dem Programm stehen unter anderem die Themen Schwerpunkte Organisation von Arbeitsbereichen in einer Fraktion, Einbindung wissenschaftlicher Mitarbeiter in die politische Arbeit, Transparenz in der Fraktion, Bezahlung von Mitarbeiterstellen, Einbindung ehrenamtlichen Engagements in die politische Arbeit, Anbindung an die Partei, Anbindung an die Bevölkerung, Nutzung von Meinungsbildungstools und der Umgang mit Liquid Feedback in der Fraktion. Mit dem Barcamp-Bundestag bereiten wir uns organisatorisch auf einen möglichen Bundestagseinzug in 2013 vor, erklärt Johannes Purnader, politischer Geschäftsführer der Piratenpartei Deutschland. Dabei treffen sich viele Piraten aus dem gesamten Bundesgebiet. Ich freue mich auf viele Fragen und einen kreativen Austausch über die Themen des Camps. Weitere Informationen zum Ablauf finden Sie unter www.piratenpartei-nrw.de. Medienvertreter werden gebeten, sich vorab per E-Mail an presse.piratenpartei-nrw.de zu akkreditieren. Eine Akkreditierung vor Ort ist auch ab 11 Uhr möglich. Eine Parkmöglichkeit für Pkw bietet das Parkhaus am Weberplatz. Vor Ort wird ein ausreichend großer Pressebereich mit Arbeitsplätzen und WLAN vorhanden sein. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung die Presseabteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund East meets West Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz Nicht Nutzung und Remix erlaubt Podcast jetzt abonnieren unter